Одіо Андрій Курков. Сирі джөли. Роман. Український переклад Катерини Ісаєнко. Читає народний артист України Богдан Бенюк. Все, що відбувалося далі, Переживав Сергійович, не втрачаючи відчуття сторонньої бджоли у чужому вулику. Він замикав похоронну процесію, попереду якої, регулярно міняючи один одного сусіди і друзі, несли ахтема на плечах, підтримуючи зігнутими руками носилки. Він стояв на кладовищі трохи осторонь, не так далеко, як сторонній спостерігач, і не настільки близько, як рідна покійному людина. Він чув тільки татарську мову, і вона звучала для ву Сергійовича все більш розбірливо, адже навіть слова окремі він став відрізняти, не розуміючи все одно їх значення. Троє чоловіків на його очах зіскочили у могилу, що здавалося Сергійовичу вузькою, прийняли тіло загорнути у зелену тканину, плавно опустили їх голови за край могили, зникли під землею. Ставало жарко. Сонце висіло прямо над кладовищем. Десь поряд на невидимій скрипці грав свою вічну мелодію невтомний цвіркун. Пасічник заслухався. Цвіркун загіпнотизував його, відніс його думки кудись у невидимий далекий простір. У голові виникла легкість, ніби опустила вона. Не тільки від думок але і від усього іншого, що тяготить життя від спогадів і переживань, які накопичувалися роками, і від важкості, яких іноді виникав біль, що намагався витиснути з очей сльози. А потім після молитов стали вони відходити від могили і побачив Сергійович на повздовжньому могильному пагорбку два дерев'яні стовпчики у ногах і в узолів'ї покинув. Ідучи знову слідом за рештою, Сергійовича сповнювали сумніви стосовно своєї доречності на поменках. А потім раптом задумався, а чи є справді у мусульман поменки? Може, у них по-іншому? Адже і похорони у них зовсім не такі, як у славян. І коли всі учасники церемонії через відкриті в'їзні ворота у двір будинку повернулися – Залишився Сергійович зовні і вирішив повернутися на пасіку до своїх і не своїх бджіл, чиє дзещання він однаково розумів. Ясне діло краще, ніж татарську мову. Повернувся спочатку спиною до двору, щоб його ніхто не бачив, і перехрестився тричі, думаючи про покійного». Аудіокнижка На поминках найперше Сергійович спиртне очима пошукав, але не знайшов. Тільки лимонад та компот. Він, звичайно, про мусульманську заборону на алкоголь знав, але тут подумав, а раптом на поминках можна. Поминки – це ж особливий випадок. Гості поминальні замовкли, коли він прийшов, глянули мовчки, кивнули йому. І тут же піднялися, почали словесно по-татарськи «з хазяйкою прощатися». Зарадіїв Сергійович подумав, що ось підуть вони зараз, і лишиться він з сім'єю Ахтема, а значить зможе з ними російською поговорити. Але тільки встиг він про це подумати, як до кімнати увійшли двоє. Одного Сергійович впізнав, він молитвою на кладовищі командував, цей якраз із Сергійовичем російською привітався, руку потиснув. За столом знову татарська мова зазвучала, знітився Сергійович. Ніякого йому стало. До того, що охопило його відчуття нервового голоду. І, незважаючи вже на нових прибулих, що присіли до столу, потягнувся він рукою до коржика з сиром і зеленню. І мам той, за яким учасники похорону біля могили Ахтема молитву повторювали, загорив несподівано голосно і, як здалося, Сергійовичу строго до Бекира і селу звертаючись. На його голос і Айше за дверей визирнула. Війшла, зупинилася, і мама слухаючи. Аймам рукою на свічку, що горіла, вказав і щось пояснювати присутнім, продовжив. А й ще до трьому підбігла, нахилилася до свічки, задула маленьке полум'я. Імам подивився на дівчину схвально. Він пішов хвилин за п'ять і, йдучи знову Сергіовичу, руку потиснув, що трохи пасічника заспокоїло. Коли двері за імамом зачинилися, піднялася зі свого місця Айселу, селу, до трюмо підійшла, чиркнула сірником, Знову запалила свічку і до столу повернулася. Тут з коридору голоси нових гостей долинули, і Сергійович піднявся, подивився на хазяйку скорботним поглядом, перевернув до себе її увагу, кивнув на прощання і вийшов. Вже у коридорі зрушив з місця, щоб дати можливість двом чоловіками одній жінці до столу поминального пройти. За парканом цього разу два мікроавтобуси стояли. У ближньому сиділи беркутівці у чорних бронежилетах поверх форми. Піднімаючись повз виноградники, думав чомусь Сергійович про цих поліцейських у чорних бронежилетах. Думав про те, що і у бджіл, і у мурах також є свої охоронці – що за порядком стежать і захищають родини від чужого вторгнення. Думав про те, що саме у бджіл люди і могли навчитися порядок захищати. Тільки от бджоли, дякуючи своєму порядку і труду, комунізм у вуликах побудували. Мурахи до справжнього природного соціалізму дійшли. Це тому, що мурахам виробляти нема чого, вони тільки порядок і рівність підтримувати навчилися. А люди? У них ні порядку, ні рівності. І навіть поліція байдикує просто під парканами стоїть. Може, до самої пасіки думав би Сергійович про бджіл, мурах і беркутівців, які біля будинку Айсу чергують, але тут відволікли його туристи на важких гірських велосипедах. Спускалися вони дорогою йому назустріч, і той, що з жовтим наплічником на спині, першим їхав, голосно і з пасічником привітався. «І вам доброго дня», – відповів йому Сергійович, а потім зупинився і провів всю компанію велотуристів поглядом. Близько п'ятої години, коли Сергійович вже до джерела по воду сходив, Подзвонив у наметі мобільник, здивувався пасічник, пірнув до намету, на екран телефону глянув. Галина прошепотів. Сережа, ти мене чуєш? прозвучав її голос. Так, так, так. Як у тебе? Нічого, спекотно, а у тебе? У нас тут таке у голосі її прозвучала розгубленість. Валик убився, той, який. Твою машину громив. Як убився? Та гранатою себе підірвав. Він і так останнім часом сам на свій ходив, через сліпоту то на стовп натикається, то на перехожих, і як на кого наткнеться, одразу битися лізе. А сьогодні вранці вибух на все село. Ну, ми побігли, я магазин відкрити залишила, а він там, у дворі, в себе... Ай, шкода, видихнув Сергійович. Звичайно, шкода, погодилася Галина. Але я чому дзвоню? Можеш тепер приїздити? Тепер точно ніхто проти тебе слова не скаже. Думаєш? Так і не скаже? Ти приїзди. Це одно спокійніше буде. Аудіокнижка Наступного ранку, як вийшов на пагорб, побачив він дівча, яке ледь крутило педалі на велосипеді, вгору дорогою піднімалося. Здивувався Сергійович, за нею здалеку з гори спостерігаючи, туристи вони групами ходять, а ця от сама. І стояв він, гріючи у сонячних променях, маківку свою, поки сонце ще не припікало. Стояв і видивлявся, Невперту юну велосипедистку, яка вже із велосипеда зіскочила і вела його тепер за руль по дорозі, дивився, поки у ній Айшел пізнав. Личко вона і зовсім не східне, якщо здалеку дивитися. Це зблизька видно, що не слов'янка. Очі Карі своїм розрізом східну кров одразу видають. Але ж раніше вона сюди не приходила, тож, мабуть, і зараз вона не до нього» а у своїх справах кудись далі йде. Тут чимало стежок. Проте почекав її Сергійович, не пішов. А Айше, побачивши пасічника, швидко підійшла, і видно було Сергійовичу, що нелегко їй велосипед штовхати. Доброго дня, втомлено видихнула вона, зупинившись метрів за три. Сергійович негордий, сам підійшов до дівчати, почекав, поки вона віддихалася. «Ну, як там у вас?» – спитав. «Мама просила вас до нас зайти», – проговорила іще. «Якомога скоріше». «Скоріше?» – повторив спантеличений Сергійович. «Так ти що, за мною сюди піднімалася?» Дівчина кивнула. «О, це тобі маєш...» «Треба було мені вам номер свого мобільника дати». «От вже я телепень!» – занервував, заспішив пасічник. «Ти тут зачекай, я зараз!» Коли Сергійович біля мечеті праворуч повернув, перше, що йому в очі впало, то це відсутність Беркута. Пустою була вулиця, на якій будинок із селу стояв ні людей, ні машин із мигалками – Ніби полегшення мав би Сергійович у думках відчути, але навпаки. Пришвидшив він ходу, щоб скоріше у двір завити виноградом зайти. Навіть хвірку за собою не закрив одразу на двері Айселу відчинила, провела його до кімнати. Він одразу на дзеркальне трюмо під стінкою подивився. Дзеркало все ще тканиною завішено. Свічка горить там, де й минулого разу тільки друга свічка – Старинова. «Бекира арештували», – повідомила вона, і в голосі її задавлений, втомлений біль прозвучав, ніби до колишнього горя, що вже всі душевні сили забрало, нове додалося. За що? – Сергійович ошелешно в очі її подивився. Обшук був, слідчий сказав, що Бекир церкву пограбував, і свічки церковні вкрав. «А свічки?» – вона озирнулася на ту, що перед зеркалом маленьким полум'ям трепотіла. «Хтось на порозі залишив, коли електрика пропала. Бекіру той день у Білогорськ їздив. Як він міг тут церкву пограбувати?» Сергійович напружився. «Та не він це!» – точно проговорив після паузи загальмовано. Це я вам свічки приносив. Мої вони, не крадені. У нас церкву розбомбили, от я їх і взяв. Очі Айселу загорілися. Ваші, – перепитала вона, ніби не повірила йому словам. Ось такі самі, – вам приніс, – витягнув він з пакета паперовий згорток, на стіл поклав, розгорнув папір. Ну, – Слава Аллаху вирвалося у хозяйки разом із полегшеним зітханням. Тоді ви їм ска скажете так, що це ви принесли. Звичайно скажу, а кому? У Бахчисарай його забрали, у поліцію. Цього ж дня, посадивши я ще на пасажирське сидіння, щоб дорогу показала, приїхав Сергійович у Бахчисарай. Ви до кого спитав черговий «До начальника? Щодо одного хлопця з Албата, Бекира. Мустафаєва?» – перепитав черговий, криво усміхнувшись. «Із якого такого Албата? Він з Куйбишевого. А ви йому хто? Ніхто?» Сергійович розгубився. Я тільки хотів сказати, що свічки церковні я їм дав, не грабував він церкви. «О, як!» – молодий поліцейський подивився відвідувачу пильно в очі. «Зрозуміло. Так. А на що вам, начальник?» «Вам його слідчий потрібен. Документи покажіть!» Пасічник простягнув свій бувалий український паспорт. «А що ж ви російський не отримали?» – здивувався поліцейський, узявши документ до рук. Погортав, зупинився на штампі прописки – Підняв ще більше здивований погляд на прохача. «А вкладиш про в'їзд де?» Сергійович простягнув йому і вкладиш у четверо складений. «О, не шануєте ви документи!» – похитав головою поліцейський. «Ага! Ну тут почекайте!» – сказав і пішов у глиб коридору. Повернувся не сам. Разом з ним коротко підстрижений чоловік років сорока прийшов у чорних брюках і синій сорочці. У руках він тримав паспорт Сергійовича разом з російським вкладишем. «Ну що?» – заглянувши у документ, повернув чоловік погляд на пасічника Сергію Сергійовичу. «Пішуй!» У кабінеті, куди привів його слідчий, три столи були завалені папками і паперами, короткострижений... Невиразно представився і сівся за стіл біля вікна. Рукою вказав пасічнику на стілець з другого боку. «Трифонов! Грифонов!» – все ще намагався, по думки Сергійович, розшифрувати почути, у якому тільки перше слово «слідчий» зрозуміло було. «Ну, розказуйте!» – втупився в йому цей чи то Трифонов, чи то Грифонов у очі. Сергійович пояснював про свічки, про своє село і розбомблену церкву, про бджіл. А той слухав і кивав, але обличчя лишалося кам'яним і збайдужілим, ніби не вірив слідчий жодному почутому слову. Через це почав Сергійович нервувати. «Я правду кажу», – додав він же після того, як ніби у своїй розповіді крапку поставив. «Церковні свічки з православного храму». Ви мусульманам дарували. І як же це вас спобудило до такого екстремізму вдатися? Промовив слідчий голосом людини, яка дійсно чомусь страшному жахається. А що такого? Сергійович здвинув плечима. Електрики ж у них не було. Я у себе в селі також ними вечори присвічую. У нас світло в селі третій рік як нема. Слідчий повернувся на ікону богоматері, що на сіні висіла, погляд підняв, а потім на портрет президента російського, що праворуч від ікони глянув. Трифонов грифону, витягнув з ящика столу кілька листів паперу і ручку, здвинув паперу вбік, щоб місце перед відвідувачем розчистити. Пишіть, сказав все, що ви мені розказали, тільки з деталями. Запихкав Сергійович над папером. Нічого, якщо помилки будуть, підняв очі на слідчу. Нічого виправимо раптом що. Хвилин двадцять у пасічника пішло на письмовий переказ цієї історії. Слідчий сидів, терпляче чекав, потім узяв до рук, перечитав три листи паперу, написаних нерівним почерком. Вийшов з ним з кабінету, нічого не сказавши. Сергійович вирішив, що той за бекиром пішов, ось зараз приведе його і відпустить. Але хвилин за п'ять він сам повернувся і без паперів, і без бекира. «Можете йти», – сказав байдуже. «То, а мені що, хлопця на дворі зачекати?» – спитав Сергійович. «У якому сенсі?»